Там, поки переді мною не з'явилися верхів'я лип біля будинку Дубатовка. Місяць заливав їх мертвовтним сяєвом. І, незважаючи на пізній час, під липами ми готіли три рожеві вогники. Я наказав людям спішитися сажню за 50 від будинку і оточити його щільним кінцем. Смолоски тримати в руках і бути готовими за сигналом запалити їх. Наказ виконали мовчки. Сам я перевіз через низьку огорожу в садок і пішов між рядами майже вже голих яблунь, залитих мерехтливим світлом місяця. Хто з кіньми? запитав Яригора, який ішов за мною. Хлопець один він, у випадку чого, сигнал нам подасть. Свистить надто вже добре, просто соловий розбійник, коні на коліна падають. Ми кралися далі, і чоботи наші м'яко ступали по мокрій, лискучій землі. Я підійшов до вікна. Дубатовк був у кімнаті і нервово ходив з кутка в куток, часто позираючи на стінний годинник. Я ніколи не бачив такого обличчя. Це був інший дубатовк. І тут сам на сам з собою, звичайно, справжній. Куди й поділася доброта, поміркованість, рожеве обличчя різдвяного Діла Мороза. Це обличчя було жовте, з низько опущеними кутами рота, з різкими зморшками біля носа. Очі позападали, дивилися мертво і похмуро. Я вжахнувся, побачивши його, як жахається людина, що проспала ніч у ліжку, і тільки вранці знайшла в ньому гадюку, котра залізла туди, щоб зігрітися. «Як я міг бути таким безтурботним?» – з жахом подумав я. «Ні, з ним треба було кінчати. Він один небезпечніший, ніж десять диких мисливців. Добре, що я позбавив його тоді на деякий час можливості їздити верхи, а то б ми не викрутилися». Він би не поїхав просто на кулі, він би не здрібнив загін. Він би розчавив нас із Ригором, мов кашенят, копитами своїх коней, і зараз ми лежали б десь на дні прірви з виклиними очима. Посилай сюди, Ригоре, душ сім. Вони вибиватимуть двері тут, виспа парадного входу, а я спробую відірвати дошку з обшаннику і кинутися на нього. Тільки всі разом. А може спробувати видати себе за полювання, постукати у вікно, «І коли відчинить схопити?» «Родичів він на цю ніч відіслав сам удома», – запропонував Рігор. «Нічого не вийде. Це хитрий лис». «Все-таки спробуємо. Розумієш, крові шкода». «Гляди, хлопче, щоб гірше не було», – покрутив я головою. «Коней підвели до будинку. Люди мої загомоніли. Я з радістю побачив у вікно, що обличчя пана Рігора прояснилося, немов би він дочекався нарешті». «Він пішов зі свічкою до дверей». Але раптом зупинився. Непорозуміння відбилося на його обличчі. В ту саму мить він дмухнув на свічку, і кімната потонула в темряві. Захід зривався. «Хлопці!» – крикнув я. – «Оточуйте будинок!» Почувся тупі тніг, вигуки. З двох боків почали ламати двері, бити в них чимось важким. А з мезоніна водночас пролунав постріл. І відразу за пострілом почувся згори нелюдський відлюті голос. «Оточили, собаки, чекайте! Шляхта так не здається!» З другого вікна Мезоніна вилетів в сніп вогню. Дубатов, видно, перебігав від вікна до вікна, стріляючи на всі боки по людях, що підступали. «Ого, там в нього там цілий арсенал!» – тихо сказав Ригар. Слова його перервав ще один постріл. Молодий хлопець поруч зі мною покотився по землі з пробитою головою. Дубатов стріляв краще за найліпшого мисливця Поліщука. «Ще постріл!» Притискайтеся до стін, крикнув я, там кулі не дістануть. Кулі наші хлопців, що стояли за дверима, відколювали тріски від колод мезоніна, пирскали отинковкою. Але зрозуміти, в якому вікні з'явиться Дубатовк, не можна було. Перемога наша обіцяла бути пірровою. Андрію. гримів голос Дубатовка. Ти також дістанеш своє. По мою душу прийшли дияволи, віддасте свої душі. «Смолоскипи паліть!» – крикнув я. «Кидайте їх на дах!» І в одному мить спалахнули довкола будинку три десятки вогнів. Деякі з них, описавши повітрі півколо, падали на дах, і, розприскуючи довкола себе смолу, поступово почали протягувати язики полум'я до віка мезаніна. У відповідь на це почувся рев. «Сорок на одного! Та й то вогнем користуйтеся! Благородність!» «Мовчи!» – крикнув я. А на одну дівчину двадцять вершників випускати благородно? Он вони, твої вершники, зараз у болоті лежать. І ти там будеш. У відповідь біля моєї голови цокнула об отинковку куля. Будинок Дубатовка палав. Бажаючи бути далі від стіни, я кинувся до дерев і мало не впав. Куля короля Стаха проспівала біля мого вуха. Навіть волосся заворушилося. Полум'я охопила мезанін. Я підняв револьвер і вистрілив. Дубатовк дико завив. Полум'я заглядала в мезонін, і там, у вогні, самі почали стріляти загадя заряджені рушниці. Ми заспокоїлися і зовсім було відійшли від будинку, який перетворився на суцільну свічку, коли раптом голос хлопця біля коней стривожив нас. Ми глянули в той бік і побачили дуботовка, який виліз із старого льоху сажнів за 15 від будинку. «Ах!» – проскрипів зубами Ригор. «Забули, що в лисиці в норі завжди другий хід є» а Дубатов петляючи, біг у напрямку велитової прірви. Права рука його висіла. Очевидно, я все-таки почастував його. Він біг із спритністю, несподіваною для його огрядності. Я вистрілив з револьвера. Далеко. Цілий залп гримнув із рушниць моїх людей. Хоч би що. Дубатов перебіг невелику галявину, з кинувся у болото і почав стрибати по купинах, як коник. Так швидко, що в очах миготіло. Опинившись на безпечній відстані, він посварився нам кулаком. «Тримайтеся, пацюки!» – долетів до нас його страшний голос. «Жодному з вас не жити! Шляхетством, іменем, кров'ю своєю клянуся, виріжу вас разом з дітьми!» Ми були вражені, але всю цю мисі свист такої сили, що в мене заболіло у вухах, пролунав над болотами. Я глянув у той бік і при світлі пожежі побачив. Як хлопець ткнув одному коневі просто під хвіст колючий сухий будяк. Знову свист. Табун дико заіржав. Коні ставали дибки. Зрозумівши план цього юнака, Мек кинулся до дреггантів і почали стьобати їх. Наступної миті, охоплений панікою Табун, помчав до велетової прірви. На деяких конях ще сиділи постаті фальшивих вершників. Дике відлуння копит роздерло ніч. Коні мчали як скаженні. Дубатовк, видно, теж зрозумів, чим це пахне, і, озвавшись божевільним криком, побіг з хуткістю розпачу болотяною стежкою. Він біг, а коні за ним, привчені до цього тим, хто зараз утікав від них. Ми бачили, як шалено мчало дике полювання короля Стаха, позбавлене вершників. Розвивалися у повітрі гриви. Твань летіла з-під копит, і зірка горіла над головами коней. Ближче, ближче. відстань між дубатовком і шаленими кіньми зменшувалася. У вічаї він збочив зі стежки, але оскажені ліконі збочили також. Крик, сповнений смертельного жаху, долинув до нас Рятуйте! О, король стах! В ту саму мить ноги його з розмаху вскочили у безодню, а коні наздогнали його і почали провалюватися. Перший дриґгант зім'яв його копитами, втиснув глибше в смердюче болото і заряжав. Забулькала, заговорила драговина. «Король Стах!» – долинуло до нас. Потім щось величезне заворошилося у глибині, ковтаючи воду. Коні і людина зникли, і тільки великі бульбашки забулькали на поверхні. Як свічка палав палац останнього лицаря, лицаря нічних розбоїв і вовчого сонця. Селяни у виворнутих кожуках з вилами в руках стояли довкола будинку, залиті червоним тривожним світлом. Розділ 18. Я прийшов додому брудний, стомлений, і коли сторож відчинив мені двері, одразу пішов у свою кімнату. Нарешті все було скінчено. Нарешті роздавили залізну дику силу. Я був такий виснажений, що засвітивши свічку, ледь не заснув на ліжку, на половину стягнувши один чобіт. А коли я ліг, усе попливло перед моїми очима. Болота, полум'я над будинком дубатовка, рівномірне відлуння копит. Вершники, жахливі крики, обличчя Ригора, який опускає важкі вила трейчатки. І тільки потім важкий сон скував мене, вдавив голову в подушку, як кінь копитом голову дубатовка. Навіть у вісні я жив подіями ночі. Біг, стріляв, скакав і відчував сам, що ноги мої рухаються, біжать у вісні. Дивним було моє пробудження, хоч не можна було назвати пробудженням мій стан. Ще у вісні я відчував, що щось страшне, дуже погане коїться довкола, що в кімнаті густіше тінь якоїсь невимовної останньої біди. Не би хтось сидів у мене на ногах, так налилися вони чимось дуже важким. Я розплющив очі і побачив смерть під руку з дуботовком, який сміявся. І я розумів, що вони усні, що очі я розплющив теж у сні і що біда, як і раніше, живе в цій кімнаті, рухається, що вона все наближається і наближається. Балдахін нависав, вплив на мене, душив, і край його висів просто перед моїми очима. Серце шалено калатало. Я відчував, що невідоме іде на мене, що його важкі кроки лунають на переходах, і я відчував, що я був кволий, безпомічний, що вся моя сила зараз марна, що якесь дурне страховисько схопить мене або навіть не мене, а її, і хрустнуть тонкі, слабенькі її кисточки. А я тільки дивитимуся. Я мотав головою і ревів, не в силі відбитися від кошмарного, важкого сну. І раптом полум'я свічки потяглося до стелі. Почало зникати. Зникати і згасло нарешті, знесилене боротьбою з темрявою. Я глянув на двері. Вони були прочинені. Знову важкий кошмар. Місяць розклюпав світло на стінах кімнати. Поклавка вдрати на підлогу. Блакитним туманом курився в променях димок від згаслої свічки. Застагнав, не маючи змоги поверхнутися, і раптом побачив два великі несвідомі ока, які дивилися на мене із-за запони. Це було жахливо. Я мотнув головою, обличчя жінки дивилося на мене. І ще, якби очі їй дивилися, а то вони втупилися кудись за мене, немов би бачили мене наскрізь і водночас не помічали. Потім невідома істота попливла від мене. Я дивився на неї, на блакитну жінку болотяних ялин, і волосся моє ставало дибки на моїй голові, хоч я і не знав, Ява це чи сон. Сон мого знесиленого тіла. Це була Ява, жінка з портрета, схожа на Надію Романівну, і водночас зовсім не схожа. Довше обличчя, спокійне, як смерть, зовсім не той вираз на ньому, постать вища і міцніша. І очі дивилися мертве і проникливо, глибокі, як вир. Блакитна жінка пливла. Ось вона у своєму дивовижному блакитному уборі, який сяєв переличастими хвилями під тьмяним світлом місяця, випливла на середину кімнати, простягла руки, мацаючи ними повітря. Я відчув, що остаточно прокинувся, що ноги мої скуті, що дивовижна примара рухається до мене, простягає свої руки. Що сталося з господиною? Може вона мертва зараз? недарма ж такий невимонний жах обхопив мою істоту щойно в вісні? Ця думка надала мені сили. Я збив ногами ковдру, приготувався до нападу, і коли вона підпливала ближче, схопив її просто за витягнуті руки. Одна моя рука потрапила у якийсь флер, друга міцно схопила за щось невимовно тонке, кволе і тепле. Сильно рвонув її на себе, почув крик і зрозумів суть примари. Коли побачив, яка гримаса жаху знову сіла на обличчя, як в очах, немов би пробуджених від сну, з'явився свідомий вогник, Вираз болю, тривоги і ще чогось, що буває в очах собаки, яка чекає удару. Блакитна жінка забилася в моїх руках, не спроможна від несподіванки сказати ані слова. А потім судомне ридання вирвалося з її вуст. І схожість. Нова схожість цієї істоти з Надією Яновською була так велика, що я, не тямлячи себе, крикнув. Надію Романівна, заспокойтеся, що з вами, де ви?» Вона й слова не могла сказати. Потім жах наповнив її зіниці. А! -а крикнула вона коротко й перелякано і затрясла заперечливо головою. Пробуджена із сомнамбулічного стану, вона ще нічого не розуміла, тільки жах наповнював її маленьке, трептяче, як горобеня серденько. І незнаний жах сповнив мене також, бо я знав, що від такого раптового переляку люди часто божеволіли або залишалися німими. Я не знав, що я роблю, як мені рятувати її від цього. І почав укривати поцілунками її духм'яні довгі коси, перелякано тремтячі повіки, холодні руки. Надії, Романівно, Надії, Романівно, Люба, Ніжна, не бійся. Я тут, я з тобою. Я знищив короля Стаха. Ніхто вже не порушить твій добрий лагідний спокій. Повільно, дуже повільно поверталася до неї притомність. Знову розплющилися очі. І я поступово переставав цілувати її, хоч це було важче за смерть. «Що це? Що за кімната? Чому я тут?» – прошепотіли вуста. Я все ще тримав її в обіймах, тоненьку-белинку, без якої я, міцний, одразу зламаюся. Я тримав її, бо знав. Пущу, і вона впаде. А в очах її тим часом хлюпнув такий жах, змішаний з такою іскрою божевілля, що я пошкодував, навіщо я розбудив її. Надії Романівно, заспокойтеся, будь ласка, не треба більше. Усе, все буде добре, світле для вас на землі. Вона не розуміла. Чорна тінь повзла від келясь скутка до неї. Видно, хмара заснувала місяць. І вона дивилася на неї. І зіниці, і очі її все ширшали, ширшали, ширшали. Вітер раптом загуркатів десь напіввідірваною віконницею, завив, заскиглив у кімнаті. І це було так неймовірно схоже на далекий стукіт копит дикого полювання, на нелюдський крик «Романе, Романе, виходь!». Це було так схоже на все те, що я здригнувся. А вона раптом закричала, притиснулася до мене так, що я відчував її груди, коліна під тонким флером, вчепилася у мене і я, підвладний нестримному бажанню, притиснув її усю до себе. «Кляті гроші, кляті гроші, заберіть мене звідси, заберіть!» Дуже велика людина моя, володарю! Забери мене звідси! Тут так жахливо, так холодно, так похмуро! Я не хочу, не хочу помирати!» Я переніс її на ліжко, легко, як дитя. Копи та все ще стукатіли за вікном. Вона так вчепилася у мої руки, що я відчував справжній біль. «Заберіть! Забери мене! Я не можу! Я не можу!» І все притискалося до мене, ловило мій погляд, ховалося на моїх грудях. Я відвертав обличчя, я задихався, але я не міг. Це не летіло як гроза, і слабка людина не витримала. Усе злилося, завертілося у червоній круговерті, і вона дарувала мені навіть біль. Місяць сховався за будинком. Останні відбитки його проміння падали на її лице, на радісні, спокійні очі, які дивилися на морок. Майже ридаючи від щастя, яке завжди полонить першого і першу, коли ніхто раніше не торкався так лицем до твоєї руки, я з жахом думав, що вона, моя перша, єдина, назавжди своя, могла, якби ті негідники добилися свого, бути схожою чимось на ту вкульшеному будинку. Цього не буде. Ніжністю, вічною вдячністю, добротою я зроблю так, що зникне її сомнамбулізм. Жодного грубого, жодного байдужого слова не скажу я їй. Хіба не вінчав нас нестерпний жах, чекання смерті? Спільне бажання звичайного тепла. Хіба не ризикували ми одне для одного? Хіба не взяв я її, як найбільше щастя, на яке не сподівався? Розділ 19. От і все. Через день, уперше за всі дні, сонце разом з легким світанком впало на болота, пустки, на старі ялини парку, на замшілі мури маєтку. Висока трава була обсипана білою холодною пудрою і розживіла від перших променів сонця. І мури були рожеві, навіть помолоділи, прокинувшись від важкого сну, який висів над ними три роки. Молодо блищали веселкові шибки, сонце кидало негріюче проміння, і галявини потіли від нього. Трава на них ставала мокрою. Ми від'їжджали. Підвода стояла біля дверей маєтку. Небагаті пожитки прив'язали ззаду. Я вивів із будинку Яновську, закутану в легенький кожушок. Сам сів поруч. Ми кинули останній погляд на палац, в якому звідали біль і муку, і знайшли несподівано для себе кохання, за яке не шкода віддати й життя. Що ти думаєш робити з цим? запитав я. Яновська знизала плечима, наче від морозу. Старі речі віддам музеям, решту нехай беруть ті селяни, що стали на захист своїх хат і порятували мене. Палац також віддам, під лікарню, школу і ще що-небудь. І гірко всміхнулася. Майорат, скільки крові, який клубок підлості, підступних злочинів, інтриг. І задля чого? Жменька золота? Ні, Бог з ним, з майоратом. Горив він ясним полум'ям. Я обняв її за тонкі плечі. Я так і думав. Так і треба було робити. Не це нам, коли ми відшукали одне одного. Ми залишили в палаці нову економку, вдову з дитиною, яких я підібрав тоді на дорозі. Слуги також лишилися на своїх місцях. І ми дуже легко зітхнули, коли палац зник за поворотом алеї. З кошмаром було покінчено. Коли ми виїхали з парку на Вересову пустку, що йшла біля велетової прірви, і брама зачинилася за нами в останній раз, і вже побігли довкола горби й пустки, я побачив чоловіка, який стояв біля дороги. Чоловік цей пішов великими кроками нам назустріч, притримав за вуздечки коня, і ми пізнали Ригара. Він стояв у своєму кожусі, кашлатий чуб спадав з-під магерки на лоб, на добрі дитячі очі. Я скочив з воза. «Ригаре, дорогий, чому не прийшов попрощатися?» «Хотів самих вас зустріти». Важко мені після цієї історії. Ви молодці, що їдете. Тут усюди вам усе нагадуватиме старе. Поліз рукою в кишеню і, почервонівши, дістав глиняну ляльку. Це вам, Надія Романівна. Може, поставите десь, згадуватимете. Надія взяла його за скроні, поцілувала в чоло. Потім вийняла звук сережки і поклала їх у широку чорну долоню мисливця. Майбутній жінці твоїй. Ригор крехнув, покрутив головою. Прощавайте, прощавайте, краще, скоріше, а то один гріх з вами. Розрумсяєшся, як баба. Діти ви, бажаю вам усього найкращого, тільки доброго на землі. Я розцілував Ригора від усієї душі. Ригорку, найліпший друже, їдьмо з нами, пересидиш той час, коли шукатимуть дуботовка та інших, а то ще якийсь негідник уб'є тебе. Очі Ригора посуворіли і жовно зарухалися на вилицях. нехай спробує і руки його стиснули довгу рушницю, аж жили на них напнулися. Зброя у руках, ось вона, нехай візьмуть, не поїду. Моє царство ліси, і те царство має бути щасливим. Я вірю в це, просто сказав я. Коли від'їхали далеко, я зузліся ще раз побачив на горбі його величезний силует. Ригор стояв на тлі червоного неба з довгою вище голови рушницею в руках, у кожусі овчиною на виварі який обтягував його гарну постать. Вітер розвивав його довгого чуба. Цар лісів. Ми проїхали ліси за день. Тут тільки я зрозумів, яка була різниця між Яновською округою і цією землею. Мокра висока трава, сонце, радість. І над чистими хатками величезні гнізда чорногузів. І блакитна тиша. Як же повинна була дивитися на це моя Надія Романівна з XVIII століття? коли я навіть за ці тижні забув усе це. Я поглянув на ту, що мала стати моєю дружиною. Очі її були широко і щасливо розплющені. Вона пригорталася до мене і часом переривисто зітхала, як дитина після сліз. Мені дуже хотілося, щоб їй було ще краще, і я часом нахилявся і цілував їй тонку руку. Непокоїла мене тоді та й пізніше тільки її хвороба, тому я найняв на околиці міста маленьку хатку з садом, Лікарі сказали, що це минеться від спокійного життя. І справді, це минуло, коли вона прожила зі мною два місяці і сказала, що в нас буде дитина. Ми оточили одне одного таким гморем ніжності й уваги, такою любов'ю, що я навіть через 20 років дивувався цьому як сну. Нам було добре всюди, навіть у Сибіру, куди я потрапив 1902 року. Вона була більше, ніж просто дружиною. Вона була другом до смерті. Ми жили довго і щасливо, як у пісні, доки сонце сяло над грішною землею. Але ще й тепер я часом бачу в вісні сиві вересові пустки, чахлу траву на поверхні прірв і дике полювання короля Стаха, яке скаче по Драговині. Не брещать водила, мовчки сидять у сідлах прямі постаті вершників. Пітер розвиває їхнє волосся, плащі, кінські гриви. І самотна гостра зірка горить над їхніми головами. У жахливому мовчанні шалено скаче над землею дике полювання короля Стаха. Я прокидаюся і думаю, що не минув його час, поки є темрява, голод, нерівноправність і темний жах на землі. Воно – символ усього цього. Ховаючись на половину в тумані, мчить над похмурою землею дике полювання.